Poglavlje 16. To sam vam kazivao da se ne sablaznite. Izopčavat vas iz sinagoga. Šta više dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da Bog učini službu. A to će vam činiti jer ne upoznaši ni oca ni mene. Ali to sam vam kazivao da se kad tome dođe vrijeme, sjetite toga da vam rekoh. Ne rekoh vam toga na početku jer sam bio s vama, a sad idem onome koji me posla i niko me od vas ne pita kamo ideš naprotiv vaše se srce ispunulo žalošću što sam vam ovo kazivao branitelj ali vama ja istinu govorim bolje je za vas da ja odim jer ako ne odim neće doći k vama branitelj ako pak odim poslat ću ga k vama a kad on dođe razotkriće svijetu o grijehu o pravednosti i o sudu o grijehu, jer ne viruje u mene, o pravednosti, jer idem k ocu i više me ne vidite, o sudu, jer je knjez ovoga svijeta osuđen. Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi, a kad dođe on, duh istine, upučivaće vas u svu istinu, jer neće zboriti sam od sebe, nego će zboriti onome što čuje i ne vam ono što dolazi. On će me proslaviti, jer će od mojega uzmati i navješćivati vama sve što otac ima moje. Stoga vam rekoh da će od mojega uzeti i vama navišćivati. Kratka žalost i trajna radost. Još malo i nećete me više vidjeti. I opet malo pa ćete me vidjeti. Na to neki od njegovih učenika rekoše jednim drugima. Šta je to što nam govori? malo i nećete me vidjeti, i opet malo pa ćete me vidjeti. I jer idim k ocu, pitali su dakle, šta je to što kaže malo, ne znamo o čemu zbori. Isus primijeti da su ga htjeli pitati, pa im reče, pitate se među sobom, o tome što rekoh, malo i nećete me vidjeti, i opet malo pa ćete me vidjeti. Zaista, zaista kaži vam, vi ćete plakati i naricati, a svijet će se radovati. Vi ćete se žalostiti, ali će se vaše žalost prometnuti u radost.